mfahamu mnyama duma Duma ni mnyama jamii paka hutumia nyama kama chakula chake kikuu uzipokuwa makini unapomuona unaweza fikiri kwamba umekutana na chui Iyote hiyo ni kwa kuwa, kuwa wana ufananano sawa wa wanyama wa hii ya paka uzudzani chui simba malala yani tiger chui mweusi pia jagwa na mondo jike hubeba mimba kwa miezi mitatu watoto hufungua macho baada ya siku moja mpaka tatu na ifikapo mwaka mmoja na miezi sita watoto hao huanza kujitegemea katika maisha yao. Ingawaje bado huwa na ujirani na mama yao. Duma ni wanyama wasio na ushirikiano kabisa kutokana na kutokuwa na utamaduni wa kuishi kifamilia kama ilivyo kwa simba. Dume la duma kwa muonekano huwa na umbo kubwa kuliko jike. Katika kundi la wanyama jamii paka hasa wale wakubwa, duma ndio mnyama mnonge wa mwisho mbamba mba wake na uzito mdogo vinamfanya akose jeuri ya kupambana na wanyama wenzie wa moja kama chui lakini si kwa wanyama wenzie tu bali hata ikiitokea binadamu jasiri ukipewa fimbo nzuri tu ya kuelewe kama utamchalaza kimoja cha mgongoni atakubali kushindwa tu chakula kikubwa aduma ni pamoja na nyani mbuni zungura paa ngiri nyumbu kunu swala na kadhalika Tofauti na chui, Duma si kipenzi wakula chakula juu ya miti. Hivyo hukumbana sana na changamoto wa ugonvi wa fizi. Kungangana na chakula walichokitafuta kitafuta. Kwa timguili la fizi, ujikuta wawa kikubali kwa wanyonge. Hizi ni bazi sifa za kipekee kumuusu Duma. Namba moja, Duma ndiye mnyama wa kwanza kwa kukimbia duniani. Anapokimbia mwili wake hutengeneza rama pamoja kwa jinsi na miguu yake. Namba mbili, hukimbia kilomita miamoja na ishirini kwa saa kama isingelikuwa wanachoka, basi leo ya kwamba zile basi za mikoani kwa mfano zingekuwa zinanza safari pamoja na duma, basi ni duma angelikuwa fika mapema kuliko basi. Namba tatu, Duma akifunguka kwa speedi ya is, tambo ya kwamba amepiga hesabu za hukamata windowo lake, na kama hatofanikiwa basi huzira kabisa na kuanza upya. Namba nne asilimia tisini ya wanyama hawa wanapatikana Afrika huko Tanzania wakipatikana kwa idadi kubwa katika mbuga ya Serengeti. Namba tano mbali kuongoza kwa kukimbia lakini pia duma ni mnyama mwenye mkoala mkali pasi na mfano, unaweza kumuona na jaribu kumtisha simba na sababu ya mkuala huo ni mbio tu Si ana hakika yeeye ndi anaongoza basi hukimbia. Namba sita kama alivochui, duma pia ni wanyama wazinzi jike akibeba mimba yake hiyo. Huweziona dume akitwaa msada wote ule. Namba saba pamoja na kwamba ndiye mnyama wa ressini mwenye kasi zaidi, Lakini kuna wakati ushindo kukamata windo lake, na hii utokia na mnyama ambaye anajua kwamba pamoja na kwamba na mfukuza, mnyama huyo pia anajilinda. Namba nani, ni naduwa sana kuwaona wakifanya mambo yao yale, hupendelea sana usili na utulifu. Namba tisa, kosa kubwa utalifanya kwao ni edapo utawashutua wakati wakiwa wakio mambo yao. Ukali wawo huongezeka maradufu, ni sawa na kumshutua teja ambaye stimu inaanza kumtembea. Amoja na kuamba wanyama hawa kuwa hawaishi kifamilia lakini mara nyingi hufurahi kukaa pamoja katika makundi makundi ambapo makundi haya hutokea kwa kutegemea jinsia zao hawa ndio duma